і несподівано зробився добрим приятелем на правах університетського однокашника, можна лише здогадуватися. Але здогад до справи не підшиєш. Занад Люмбага не пам'ятав, а втім, як із роду не давав собі труду пам'ятати минувшину взагалі. Організм занадтого був подібний до організму черв'яка. Це образ, а не образа. Бо чого тут ображатися? Це комусь черв'як слизький і противний, а собі він у повні білий та пухнастий, суто формальна паралель сам занадтий, до речі, на порівняння себе з черв'яком не образився. Це було на якомусь зібранні у спілці письменників. Він навіть подякував авторові цього образу своєму доброму приятелю-прозайку. Так і сказав, «А я навзаєм дарую тобі, мій добрий друже, літературне псевдо, яке тебе звеличить серед сучасників. Хоч би, що ти написав? Можеш навіть взагалі не псувати паперу. Досить оприлюднитися під подарованим мною новим письменницьким іменем. Слухай науважно, віднині тебе зватимуть «Микола Васильович, Гоголь-Моголь, крапка абзац». Такого абзацу письменницький особняк не чував давно. А втирали сльози навіть секретарі. Бідний новохрещений Моголь мало не зумлів, ще не тямлячи, що вже набув безсмертя, і увійшов до всіх літературних мемуарів про занадтого. Від якогось мемуаристів, до речі, ми дізналися, що той таки занадтий, іншому своєму приятелеві, який мучився назвою нового роману, сходу видав. Назви його постмодерново. Війна і мир, блін. Так от, кажуть черв'як, проповзаючи у землі, пропускає видлубаний ґрунт через своє тіло викидаючи поза себе. Суперовий інженерний винахід природи. У довкіллі пусток немає, а все заселене, зайняте, забите, ущільнене, утрамбоване, як стій. Хочеш прокрутитися вперед? Ковтай усе, що стоїть на заваді. Заповнюй собою звільнене місце і регулярно випорожнюй шлунок. Як це не назвати гімном з наголосом на першому складі? Перестальтеці. Занадто випорожнювався експресивно. Нові відчуття, нові враження, нові реалії вимагали місця. Минулося, забулося, було загуло. Страшенно дивувався, коли знайомі згадували рік, місяць, день, годину, хвилину, коли хтось комусь щось. Він і колишнього себе не любив, бо любив себе нинішнього, а прийдешнього – найпалкіше. Люмбага занадто сказано ж, не пам'ятав. Із першої здибанки, чарівливо, але кріпко відшив надто енергійного однокашника, бо аби не схарчити себе допіру надто активним спілкуванням, вже поклав собі за правило десь почутий слоган – Проходьте тихо, говоріть коротко, просіть мало, йдіть швидко. Проте Толік йти не збирався, ні швидко, ні повільно. Толіку етикетні дурниці завжди були по барабану. Мета виправдовує засоби. Не ним було придумане, не йому і скасовувати. І занадтий не счувся, як почав виступати з люмбагом дуетом з подачі нового старого друга пригадувати і озвучувати смішні історії з їхнього спільного студентського життя, коли Толіків юридичний і занадтого історичний разом їздили будувати свинарники, гачкувати з пам'яті імена однокурсників, ецетера. Таке собі «росли у купецці зросли». Або, як сказав безсмертний великий Лукаш у своєму премудрому Дон Кіхоті, «От Санчо Панса, він малий на зріст, але величний духом дивне диво. Своєму пану він служив правдиво.